Та до передпокою вийшов кремезний чоловік у білій майці і синіх штанах від міліцейської форми. «Зачекай, Люду, так не гоже. Хлопець приніс сумку, а ти його навіть до кімнати не запрошуєш». «Заходь, юначе, розповідай, як ти нас знайшов?» «А справді, як ти знайшов нашу квартиру?» – з підозрою глянула на нього жінка, кіноактриса. Марк Ян розповів, майже не плутаючись, які достойні детектива «Кроки» зіснив він один – «По одному, щоб прошукати власницю сумочки». Чоловік у міліцейських штанах уважно слухав, схвально хитав головою. «А тобі, хлопче, міліції служити? Бач, яку операцію розгорнув. Усі пошукові дії виконав, нічого не переплутав. Тобі скільки років?» «Шістнадцятий», – чомусь засоромився своїх молодих літ Марк'ян. «А на вигляд оси усі вісімнадцять. Ну, рости, козаче, виростеш, отаманом будеш. Надійко, ходи сюди, он твоя сумочка». Не надто брала до уваги гостя жінка-кіноактриса у халаті з туряндами. «А ти так побивалася за нею?» «Зовсім нова!» – тітка Галя на базі дістала. «Щаслива, мабуть, буде, якщо сама повернулася. А гаманець на місці? Ти гроші перелічи, Надійко, перелічи. Про всяк випадок!» «Людмило!» – гримнула дійчин батько. Маркія не зрозумів потаємних натяків «Там 14 карбованців і 3 копійки». Глянув синіми очима у вічі господареві. Все точно. Надійка не перелічувала, вона просто не знала, скільки було грошей у тому гаманці. Вона й потім, через багато років, рідко лічила гроші у власному гаманці. В чужих часом, у власному рідку, не було потреби лічити, не було потреби контролювати витрати. Грошей завжди вистачало. Маркія не одразу зрозумів, куди потрапив. Бачить тільки казково, красиве і розкішне, як на його сільський смак, помешкання. Казково гарну жінку кіноактрису і казкову принцесу Надійку, а ще мудрого і екзісувалося доброго короля цієї країни, свого майбутнього тестя, тоді капітана, а згоду полковника міліції Володимира Семеновича Марченка. До технікуму Марк'ян так і не вступив. Ні того року, ні наступного. Та до села де повернувся. Мама так хотіла бачити сина у місті, мама так зичила йому іншого, не такого важкого як у сестер і у старшого брата життя. І він чіплявся за це життя, чіплявся, що сили. Сумочка, ота надійчина сумочка, справді виявилася щасливою. І для Надійки, і для Маркіяна, і для всієї родини. Вже понад 30 років вони з Надією разом. І за цей час ні теща, ні тесь, жодного разу не дорікнули собі за вибір. Доброго зятя знайшли для себе, доброго чоловіка для своєї дитини. Хто б міг подумати тоді, що у цього сільського хлопчини – який привабив їх спершу своєю рідкісною чесністю, виявиться стільки не роками вимір'яної життєвої мудрості, працелюбності, виваженості і вродженого, смоктаного з молоком матері почуття справедливості. Того серпневого дня Володимир Семенович зупинив його у дверях, також керуючись почуттям справедливості. Мусив, бодай, запросити хлопця на вечерю, а потім почуття справедливості вимагало допомогти хлопчині влаштуватися на роботу у місті, після провалу на вступних іспитах. Потім знайти місце в гуртожитку, де мешкали його колеги, молоді міліціонери. Відтоді і з'явилося у нього чимало друзів, серед, як тепер кажуть, правоохоронців. А потім робота, потім армія. Коли виявилося, що Маркіян відданий палко закоханий у Надійку, батьки подумали недовго, поженили дітей. Та й годі. Діти спершу у двох, потім з дітьми, двома донечками, що народилися з інтервалом у рік, Мешкали разом із батьками у їхній великій на три кімнати квартирі. Все на очах, все під контролем. Жодне криве слово, жоден хибний крок не прийшов би повз увагу батьків. Донечки-одиначки. Все для неї, все для Надіки. Надії їхньої радості і зіроньки в небі. Не рік, не два, навіть не три проминуло, поки батьки заспокоїли душу. Правильно вчинили, в добрі руки віддали свою капризулю. Кращого чоловіка й ході шукати. Навіть злі язики сусідів замокли і перестали переймувати кістки Марченка. Що подаріли і віддали надієчку за селюха невченого. Після того, як селюх повільно та неухильно почав робити кроки уперед. Щодня, щомісяця, хай маленькі та в одному напрямку. Якщо брати відлік від нульової позначки, його дорога до гори була довшою за інші. Без трімких злетів, але й без падінь. Галицька мудрість. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. Виправдовувала себе сотні разів, і Марек, як називала його дружина, сотні разів переконував і себе, і її, язикатих сусідів, що той, хто крукує уперед повільно,